Плегматик, меланхолік. Або відшукати потрібний ключ до ефективного ведення бесіди. Підвищити свої шанси на успіх у діловому спілкуванні можна, заздалегідь довідавшись про спосіб мислення, позицію співрозмовника. Це дасть змогу краще представити себе. Варто також спиратися і на інтуїцію. Зауважимо, що досягненню успіху в бесіді сприяє врахуванню національних риспів розмовника, зокрема історичних та психологічних основ його ментальності. Приміром, українцеві нелегко це випливає з його характеру діти якогось рішення, та коли він вже прийшов до цього, тоді чужа думка і обставини мало впливають на нього. Як свідчить дослідник Ставровський, нехить до надміру слів і увага до дійсності до акції характеризує пересічного українця. А високе ставлення ваги особистості робить українця ворогом сліпих авторитетів. Фахівці радять спробувати відшукати свій стиль. Тон, манеру спілкування, які б не висвічували власні слабкі сторони, а навпаки, зміцнювали їх і давали б змогу порозумітися зі своїм партнером. Та одне безперечно, слово чемне кожному приємне. Мистецтво спілкування, а отже мистецтво вічливості і шанобливого ставлення до людини, як до особистості, вчить, зрештою, весь життєвий досвід. Та не можна нехтувати і техніку взаємин, тобто основні правила спілкування. Правила спілкування щоб досягти мети спілкування, людина не тільки повинна мати певний фізичний та інтелектуальний потенціал, навички комунікації, а й знати правила спілкування. Є три групи таких правил. перше правила комунікативного етикету. Вони визначають порядок звертання і представлення молодшого – старшому, чоловіка – жінці, гостей – господарям і так далі. Способи іменування на ім'я, по батькові, на прізвище, за посадою, званням, титулом тощо. Вибір звертання на ти чи ви. Докладно про ці приписи йшлося в розділі «Мовний етикет». Друге – правила узгодження комунікативної взаємодії. Ці правила змолюють і тип спілкування – ділове, світське, ритуальне, інтимно-особистійне і тому подібне. Різні типи спілкування мають свої комунікативні кодекси. Так, ділове спілкування відбувається в межах кодексу кооперативності партнерства, що передбачає чотири правила. Правило необхідності і достатності інформації. не більше і не менше, ніж потрібно в цей момент. Правило якості інформації. Намагайся узгоджувати свої висловлювання з істиною. Правило відповідності. Не відхиляйся від теми. І правило стилю. Висловлюйся зрозуміло. Світське спілкування визначається іншим кодексом. Кодексом вічливості. Він реалізується в правилах такту, симпатії, доброзичливості, схвалення, згоди, великодушності тощо. Сутність світського спілкування, антипода ділової комунікації, у його безпредметності, в тому розумінні, що люди кажуть не те, що думають, а те, про що узвичайно розмовляти в подібних ситуаціях.